Hainele cele noi ale împăratului Poveste de Hans Christian Andersen Mai multe povești audio puteți găsi pe site-ul www.lecturaaudio.ro Era pe vremuri un împărat, căruia așa de mult îi plăcea să fie îmbrăcat și să aibă mereu haine noi, încât își dădea toți banii numai pe îmbrăcăminte. Nu se îngrija deloc de știre. la teatru nu se ducea și nu-i plăcea să se plimbe prin pădure, decât doar ca să-și arate hainele cele noi. Avea un rând de straie pentru fiecare ceas al zilei și așa cum se spune despre un rege că se sfătuiește cu miniștrii, despre el mereu se spunea că se îmbracă asta fiind îndeletnicirea lui de fiecare clipă. Orașul era plin de viață. Veneau o mulțime de străini și odată au venit și doi pungași care se dădeau drept țesători și spuneau că știu să facă o stofă frumoasă cum nu se mai afla alta. Nu numai că culorile și desenele erau frumoase, dar ei ziceau că hainele făcute din această stofă Aveau și o însușire minunată, și anume că toți cei care nu erau potriviți pentru slujba pe care o îndeplineau și toți cei care erau proști de dădeau un gropi, nu puteau să le vadă. Strașnice haine!" s-a gândit împăratul. Dacă mi-aș face niște haine de acestea și aș putea să aflu care din slujba și împărăției nu bun pentru slujbele pe care le au, și aș putea să aflu care din supușii mei sunt proști și care sunt deștepți. Numai decât trebuie să-mi fac asemenea haine. Și a dat acelor pungași o mulțime de parale să înceapă să lucreze. Cei doi șarlatani au își două războaie de țesut. S-au așezat și s-au prefăcut că țes, dar nu țeseau nimic. Cereau mătasea cea mai subțire și fire de aur, de cel mai bun, dar băgau mătasea și aurul în buzunar și lucrau la stativele goale până noaptea târziu. Oare unde o fi ajuns cu lucrul?" s-a gândit împăratul după ce a trecut o bucată de vreme. Dar era cam cu inima strânsă când se gândea că toți cei care sunt proști sau nu sunt pricepuți în slujbă nu vor putea vedea stofa. În ce privește pe el, nu avea nicio teamă, totuși voia mai întâi să trimită pe altul să vadă cum stau lucrurile. Toți în oraș știau ce putere ciudată are stofa și fiecare era curios să știe cât de nepotrivit în slujbă sau de prost este vecinul. Am să-l trimit pe Sfetnicul meu cel bătrân. E omul cinstit și de încredere. El poate mai bine decât oricine să judece stofa, Fică e înțelept și nimeni nu își îndeplinește slujba mai bine ca el." Sfetnicul cel bătrân s-a dus în odaia unde cei doi, așa ziști săsători, lucrau la războaiele goale. Doamne ferește, ce-o mai fi și asta?" S-a gândit sfernicul și a deschis ochii mari. Nu văd nimic, dar n-a spus că nu vede. și aceia l-au rugat să vină mai aproape și l-au întrebat dacă îi plac culoarea și desenul stofei și tot îi arătau stativele, care erau însă goale. Bietul sfernic holbau ochii, dar de văzut nu vedea nimic, fiindcă nu era nimic de văzut. Voi fi eu prost?" se gândi el. N-aș fi crezut. Oricum, asta nu trebuie să o afli nimeni. Nu-i fi bun pentru slujba pe care o fac? Nu, nu e bine să spun că nu văd stofa." Ei, ce spuneți?" a întrebat un țesător. Foarte frumos!" a răspuns fernicul și și-a pus ochelarii ca să vadă mai bine. Niște culori minunate. Am să spun împăratului că îmi place foarte mult." Ne pare bine," au zis țesătorii, și au început să spună ce culori sunt și ce fel de desen are stofa. Sfernicul cel bătrân asculta culoarea minte ca să spună împăratului tot așa și chiar așa i-a și spus... <truz> Șmecherii aceia au cerut și mai mulți bani, și mai multă mătase, și fir de aur, și mai mult decât până acum. Dar le băgau pe toate în buzunarele lor, iar în războaie nu era niciun capă de ață, dar ei lucrau ca și până acum la stativele goale. Peste câteva timp, împăratul a trimis pe alt sfednic, tot așa de vrednic, ca să vadă unde au ajuns cu țesutul și dacă mai era mult până era gata stofa. Dar și lui s-a întâmplat ca și celuilalt. S-a uitat și iar s-a uitat, însă cum în stative nu era nimic, n-a putut să vadă nimic. Ce ziceți? Frumoasă stofă, nu?" l-au întrebat cei doi pungași. Și i-au arătat și au spus cum și în ce fel era stofa care nu se vedea nicăieri. Prost nu sunt, se gândi fetnicul. Atunci înseamnă că nu bun pentru slujba pe care o fac. Ar fi ciudat și asta, dar cum o fi, cum nu o fi, nu trebuie să afle nimeni. E foarte frumoasă stofa a spus el împăratului. Tot orașul vorbea de stofa asta nemaipomenită. Împăratul s-a gândit să se ducă să o vadă și el cât mai era în stative. A luat cu dânsul tot oameni unul și unul, printre care și cei doi nici care mai fuseseră, și s-a dus la cei doi țesători închipuiți care lucrau din răsputeri, dar fără niciun fir de ață în războiul de țesut. Ia uitați-vă ce frumoasă e, au spus cei doi sfernici. Ce desen, ce culori minunate! Și arătau stativele goale, fiindcă credeau că toți ceilalți văd stofa și ei nu. Ce să fie oare? se gândea împăratul. Nu văd nimic, complet lucru? Ce, voi fi cumva prost? Nu-ți împărat? de da, într-adevăr stofa e foarte frumoasă," a spus el cu glas tare, e vrednică de toată lauda." Și împăratul dădea din cap mulțumit și se uita la stativele goale. Nu voia să spună că nu vede nimic. Toți curtenii care erau cu dânsul se uitau și ei, dar nu vedeau nici ei nimic. Spuneau însă ca și împăratul, O, ce frumos!" Și toți le-au sfătuit să se îmbrace cu hainele făcute din stofa aceasta minunată la serbarea care tocmai trebuia să aibă loc peste câteva zile. Minunat, frumos, măreț, spuneau ei, și toți se bucurau grozav. Împăratul a dat celor două pușlamale câte o decorație ca să-și o atârne la piept și titlul de maestru țesător al curții imperiale. În noaptea din ajunul sărbării, cei doi croitori închipuiți nu s-au culcat. Au aprins 16 lămpi și lumea putea să-i vadă cum lucrau de zor să-i sprăvească hainele împăratului. S-au făcut că iau stofă de la stative, s-au făcut că taie cu foarfecele, pe urmă au cusut cu ace fără ață și după aceea au spus Hainele sunt gata!" Împăratul a venit cu sfetnicii. Pungașii au ridicat brațele în sus ca și cum ar fi ținut ceva în mână și au spus Poftim pantalonii, poftim haina, poftim mantia și așa mai departe. Hainele sunt ușoare ca pânza de păianjen, spuneau ei. Când le îmbraci nici nu le simți, dar tocmai asta e frumusețea. Da, da, ziceau sfetnicii, dar nu vedeau nimic, pentru că nu aveau ce să vadă. Dacă majestatea voastră vrea să se dezbrace, au spus pungașii, vă putem pune hainele cele noi chiar acum, aici, în fața oglinzii. Împăratul s-a dezbrăcat și pungașii s-au prefăcut că îi pun hainele cele noi, care tocmai erau gata. Și împăratul se întorcea și se sucea în fața oglinzii. Ce bine-i vin, ce frumoase sunt!" ziceau toți cei care erau de față. Ce stofă minunată! Nici nu se putea ceva mai frumos!" E gata baldachinul pentru maestatea voastră!" a spus marele maestru de ceremonie al curții. Sunt gata și eu!" a spus împăratul și s-a mai uitat odată în oglindă, fiindcă voia să creadă lumea că își vede hainele. Curtenii, care aveau dreptul să ducă trena mantiei, s-au aplecat, au întins mâinile ca și cum ar fi ridicat ceva de jos, apoi au pornit prefăcându-se că țin ceva în mâini. Nu îndrozneau să spună că nu văd nimic. Împăratul mergea acum sub baldachin și toți oamenii de pe străzi și de la ferestre spuneau Ce minunate haine are împăratul! Ce trenă strașnică! Ce bine îi vin!" Nici unul nu voia să spună că nu vede nimic, fiindcă atunci lumea ar fi zis că nu-i priceput în slujbă sau că-i prost de dă gropi. Nici o haină de-a nu stârnise atâta bucurie printre oameni. <fie> Împăratul e dezbrăcat, <fie> a spus deodată un copil. asta e vocea nevinovăției, a zis tatăl copilului și a spus în șoaptă altora ce vorbise copilul. E dezbrăcat, a strigat tot poporul. În pratul a auzit și i s-a părut și lui că poporul are dreptate, dar s-a gândit. Acum nu mai pot să dau înapoi, trebuie să o țin într-una așa cum am început. Și curtenii au mers înainte și au dus trena pe care nu o vedea nimeni, fiindcă nu era nicio trenă.